È stata portata avanti dell'operaia, è un'avvertenza che inizia nel, nell'anno 2010 eh, e quindi insomma occorre andare indietro nel tempo di un paio d'anni. Eh, nel 2010 le lavoratrici ricevettero eh, tutte, quindi stiamo parlando di 239 operai, una lettera di licenziamento che le eh, informava che eh, di lì a, a A due anni appunto sarebbero state licenziate perché l'intenzione eh, della, della compagnia appunto è quella di eh, portare la produzione all'estero e quindi di fatto già dal, dal 2010 eh, vennero proprio già eh, portati via dallo stabilimento di Faenza eh, molti macchinari e quindi possiamo dire che di fatto è già due anni che la, che la produzione ehm, si è fortemente eh, ridotta. Anche se questo evidentemente non incontra una flessione del mercato, e questo è importante dirlo, nel senso che la OMSA non è un'azienda in crisi in questo momento, non lo era neppure nel 2010, ehm, questa manovra da parte della società era una manovra semplicemente insomma, speculativa per eh, spostare appunto la produzione in un posto in cui la manodopera eh, costasse meno. Ecco. E, Queste operaie insomma, hanno ancora la cassa integrazione pagata fino al mese di marzo di quest'anno eh, e poi verrebbero definitivamente licenziate, così per come è la situazione all'oggi. Eh, in realtà sono stati molti tavoli istituzionali che hanno intessuto le lavoratrici, le proposte e le promesse che, che hanno ricevuto dal 2010 ad, eh, ad oggi, perché si parlava inizialmente di una riconversione del sito, ehm, eh, anche se appunto questo famoso imprenditore interessato a, ri a rilevare eh, questo capannone evidentemente non esiste, così come ecco, anche tutti gli sforzi eh, che sta portando avanti in questo momento il Ministero dell'Economia sono... Eh, assolutamente inefficaci e le lavoratrici cioè, in questo senso non hanno eh, fiducia in quello che potrebbe essere l'intervento delle, delle istituzioni per convincere insomma, la, la compagnia a rivedere le sue posizioni quindi a non spostare la, mh, la produzione questo è un po' lo stato eh, delle cose al 27 di, di dicembre appunto, le lavoratrici nonostante le trattative in corso con le istituzioni e con la regione hanno ricevuto un'ennesima comunicazione che appunto le informava che a marzo sarebbe scaduta la cassa integrazione, loro non avrebbero più ricevuto neppure quella e questo evidentemente preclude anche l'accesso agli ammortizzatori sociali e definitivamente ad, ad una vita dignitosa. E quindi insomma stiamo provando a un po' del nostro contributo, insomma. Senti, quindi insomma ci sono due mesi di tempo diciamo prima che finisca sì. anche la cassa integrazione quindi sì. si arrivi al licenziamento definitivo con tutto quello che ne eh, consegue. Sono state eh, tante iniziative in questo periodo di tempo eh, e domani c'è una sorta di, di giornata nazionale di mobilitazione, ci puoi raccontare un po' come è stata pensata e come sarà organizzata? Sì, sì, nel senso che appunto nasce da, in realtà da una piccola idea questa, questa giornata di mobilitazione, nel senso che eh, siamo partite dall'assunto che il boicottaggio e la campagna iniziata dalle lavoratrici stava funzionando. Nel senso che effettivamente ha avuto un risalto mediatico eccezionale questa lotta, eh, tant'è che per esempio la compagnia OMS appunto sta togliendo dei prodotti che vende il marchio OMSA, che è comunque significativo perché vuol dire che comunque avranno, mi immagino, rilevato una riduzione delle vendite di prodotti che riportassero questo marchio, quindi per esempio ne stanno eh, producendo solo che riportino gli altri marchi della multinazionale, fondamentalmente quindi Sissifili, Matignone e altri marchi, ma la OMS. Non la vediamo e quindi questa insomma ci ha fatto ben sperare no certo. E pensando che appunto fosse una strada percorribile che avrebbe speriamo insomma portato dei risultati concreti eh, per, per queste lavoratrici e quindi abbiamo pensato ad un'iniziativa congiunta di informazione proprio perché ci è parso che eh, attraverso la circolazione massiccia delle informazioni che riguardavano il sito di Faenza, poi effettivamente ci fosse una risposta di, di sensibilità, insomma, e di supporto da parte delle altre donne a queste donne in questa condizione in questo momento. Così, così precaria e, e quindi abbiamo diciamo, contattato eh, altri laboratori o altri collettivi, donne singole, in realtà più o meno organizzate, dislocate sul territorio nazionale facendo eh, una chiamata alla partecipazione. Eh, per la giornata di domani facendo un'iniziativa congiunta, un congiunta in, in tantissime piazze davanti ai punti vendita o Goldelledi o Filippo Matignona secondo insomma, dei punti vendita presenti nelle varie città organizzando dei momenti informativi o dei volantinaggi o eh, delle mh, eh, iniziative di questo tipo davanti ai punti vendita per informare le donne che stanno comprando un prodotto dannoso per le donne insomma potremmo potremmo dire e sperando che appunto eh, ci sia una buona risposta una buona partecipazione per ora siamo veramente molto molto contente perché appunto se avete avuto modo di vedere anche l'evento facebook le adesioni che stanno arrivando sono sono molte soprattutto c'è c'è molto entusiasmo molta partecipazione insomma nel voler nel voler sostenere le, le operaie di Faenza Benissimo, noi ovviamente ci risentiremo domani con te e con le varie piazze dove si svolge questa iniziativa, quello che ci preme sottolineare in conclusione di questa telefonata è che comunque questa iniziativa di, di boicottaggio si è rivelata assolutamente proficua e utile, quindi deve essere continuata da un lato e dall'altra può anche eh, servire come esempio insomma, per tantissime altre situazioni simili a quelle della Omsa. Sì, questa è proprio, è proprio la nostra speranza, insomma, che, che mh, questo possa dare un po' di coraggio, insomma, un po' a tutti e a tutte, insomma, in questo momento storico in cui stiamo Eh, vivendo in cui spesso con lo sparacchio della crisi ci vorrebbero supini di fronte a qualsiasi decisione e proprio come dici eh, tu per questo motivo è importante sostenere e dare il nostro gruppo il nostro supporto perché possa prima di tutto concludersi felicemente la, la vicenda in particolare e poi in generale essere appunto magari dare un po' di speranza insomma a tutti e a tutte in questo momento insomma